Чому? Та тому, що дієслова заключати нема в українській мові. А прикметник заключний є не що інше, як калька з російського слова заключительний. Яка потреба в такому калькуванні? Чи нема відомих українських відповідників, що доводиться на певні поняття позичати слова з інших мов? Ні, такі відповідники є. Ними широко користуються ті, що дбають за культуру своєї мови. Ось прикметник кінцевий. Кінцеві форми тієї еволюції Кримський. Розмір додаткової оплати визначається залежно від кінцевих результатів роботи тваринників. Радянська Україна. Є ще прикметник прикінцевий. У прикінцевій строфі висловлено основну думку твору – історія української літератури. У деяких випадках відповідником до російського прикметника «заключитільний» є слово «остаточний». Наприклад, «остаточний баланс – остаточна цифра». Почисливши все звільно, він прочитав остаточну цифру без голосу – Франко. З цих прикладів бачимо, що в наведених на початку фразах можна і треба було написати: колгоспу клав договір. Можна зробити висновок на закінчення, на на останку зльоту. У кінцевому, прикінцевому слові. Запущений, занедбаний, занехаяний. Задавнений. Прикметник «запущений», написаний із найрізноманітнішими значеннями, заступає останнім часом у художній літературі і публіцистиці інший, більш підхожий для того чи того випадку слова, як це бачимо, наприклад, у газетній статті. Тут запущена профспілкова робота. Немає художньої самодіяльності. Хоч куди краще було б написати тут занедбано або занехаяно про спількову роботу. Навіть у художньому творі читаємо, хвороба моя була запущена, операція пройшла важко. Хоч про хворобу треба казати тільки задавнена. Запущеною може бути худоба в Спаш. Ракета на війні знялись серед пітьми ракети, запущені з протилежного берега Гончар. Якась річ, що її запустили в воду, на запущену принаду накидаються лини Воронько. Запущеним, по-російському, ванзьонним, може бути щось гостре, ніж, позури. Запущеними, цебто довгими, відрослими можуть бути борода кучері, запущена, як у того попа борода з живих уст. Нема потреби тулити це слово і туди, де є на похваті інші, відповідніші слова. Тому, коли мовиться про тяжкий стан людини, нехайний не вигляд парку, саду або кепсько наладнені справи, там краще казати «занедбана людина», «занихайний садок», «занедбані справи», ніж «запущена людина, запущені справи», тощо. Здібний, здатний, зугарний. Чи слова «здібний», «здатний», «зугарний» є цілком тотожні, чи між ними є якась значеннєва різниця? Ні, це не зовсім тотожні слова. Іменник «здібність», який виник від прикметника «здібний», означає наявність природжених задатків якогось таланту, розумових властивостей чи нахил до якогось уміння. Софія виявила неабиякі здібності, шиян. Тому і прикметник «здібний» указує на наявність у людини певних природжених властивостей. Здібний як віл до корита.